Я одержую листа. Друже мій, коли ви одержите моє послання, вам стане все ясно. Слова мої нездатні вплинути на Беллу. Вона вирішила віддати себе до рук правосуддя. Боротьба з нею знесилила мене. Тепер ви знатимете, що я обманювала вас там де ви виявляли довіру і віддячувала брехнею. Певно, на ваш погляд, у мене нема жодних виправдань. Та мені хотілося, перед тим, як назавжди піти з вашого життя, пояснити, як все трапилось. Коли б я знала, що ви пробачили мені, жити було б значно легше. Я шукала вас не заради себе. Ось єдине, чим можу захищатися. Почну з того дня, коли ми зустрілися з вами в експресі Париж-Кале. Мене тоді непокоїла Белла. Безтябно закохана в Жака, вона ладна була на будь-якій жертви заради нього. І коли ставлення його змінилося, а листи почали надходити дедалі рідше, вона занепокоїлась. Взяла собі в голову, що він закохався в іншу. І певна річ, як з'ясувалася пізніше, Белла мала слушність. Вона вирішила податися до вілли Женев'єв і побачитися з Жаком. Знаючи, що я заперечую, вона намагалася уникнути мене. В Кале я остаточно впевнилася, що її не було в потязі, і вирішила не їхати до Англії без неї. Мене непокоїло перечуття чогось жахливого, і я намагалась запобігти йому, бо здогадувалася, що це може бути. Я дочекалася наступного потяга з Парижа. Белла приїхала ним, повна рішучості, відразу ж рушити до Мерлінвіля. Я намагалася одмовити її, та всі доводи виявилися зайвими. Вона вся була суцільний клубок нервів і нікого не хотіла слухати. Ну що ж, я відступилася, бо виявилося безсилою чимось їй зарадити. Вечоріло я попростувала до готелю, а Белла – до Мерлінвіля. Та я ніяк не здатна була позбутися того, що в книгах описується як відчуття неминучої біди. Настав ранок, але Белла не повернулася. Минув день, а її не було. Хвилювання моє дедалі зростало. «Увечері я прочитала в газетах про вбивство у Мерлінвіллі. Не можу передати, який мене огорнув жах. Я не була певна, але страшенно хвилювалася. Уявила собі, що Белла зустріла Рено-батька і розповіла про взаємини жаку, а той образив її чи зробив щось подібне. А ми обидві вельми запальні. На ранок... Я була в стані такого виснаження і напруження, що мала відразу ж їхати на місце подій і на власні очі побачити, що і як. Перша подія в Мерлінвілі, несподівана зустріч з вами. Все це вам відомо, коли я побачила Мерця, він був страшно схожий на Жака, і на ньому було Жакове пальто. Я все зрозуміла, до того ж там був той самий ніж, для розрізання паперу. О, як я ненавиділа її ту фатальну іграшку, подаровану Беллі Жаку. Я була певна, на ньому залишилися відбитки її пальців. Не буду навіть намагатися описати ту безпорадність і жах, що мене охопили тієї миті. Одне було ясно. Я повинна заволодіти тим і іщезнути раніше, ніж виявиться, що кинжал зник. Отже, я удала, що знепритомніла. Поки виходили за водою, взяла кинжал і сховала під одягом. Я сказала вам, що зупинилася в готелі «Маяк», та насправді відразу ж повернулася до Кале, а звідти першим пароплавом до Англії. Коли судно було на півдорозі між континентом і Дубром, я викинула кинжал у воду, і лише тоді з полегшенням зітхнула. Беллу знайшла на нашій квартирі. Вигляд у неї був такий, наче вона і знати нічого не знала. Я розповіла їй, що зробила на віллі, що тепер вона у безпеці. Сестра втупилася в мене, а потім почала реготати, реготати, реготати. О, як страшно було слухати її. Я зрозуміла, що найкраще для неї працювати – багато працювати. Вона збожеволіє, коли матиме час розмірковувати над своїм чинком. На щастя, ми негайно ж підписали контракт. І раптом я побачила вас і вашого приятеля серед глядачів у залі. Мені здалося, я божеволію. Я хотіла знати всю правду, і тому убічай пішла за вами. І раніше, ніж встигла щось сказати, зрозуміла, що ви... «Запідозрюєте мене, а не Беллу!» «Чи що ви, принаймні, приймете мене за Беллу, оскільки я вкрала кинджал. «Дуже шкода, мій любий, що ви не можете зараз глянути на все моїми очима. Напевно, ви б дарували мені. Я була страшенно налякана, заплуталась у всьому. Та мені стало ясно лише одне. Ви хочете врятувати мене. Я не була певна» чи зважитися врятувати мою сестру. Отож, ризикувати я не могла. Ми з Беллою близнюки, і я повинна була зробити для неї все, що в моїх силах. Тому я брехала далі. От і все. Мені слід було б довіряти вам. Але незабаром в газетах з'явилося повідомлення про арешт Жака Рено. Белла не хотіла навіть чекати дальшого розвитку подій – я вкрай стомлена. Нема навіть сил писати далі. Вона почала було підписуватись «Попелюш» та закреслила недописане слово і замість нього вивела Дурці Дювін». Пуаро сидів поруч, поки я читав листа. Послання сповідь випало у мене з рук, і я подивився на свого друга. «Ви знали весь час...» що то була не вона, а інша. «Так, друже», – відповів він, – «чому ж ви не сказали мені? Почнемо з того, що мені було важко повірити, що ви здатні зробити таку помилку. Ви бачили фотографію. Сестри вельми схожі, та не настільки, аби плутати їх. А русяве волосся?» Перуку вона надягала для сцени, аби надати їхній парі ще більшої пікантності. Хіба трапляється, щоб один із близнюків був чорноволосий, а другий русявий? Чому ж ви не сказали мені про це в готелі у Ковентрі? Ваші методи, любий друже, були дещо свавільні, сухо промовив пару. Ви не дали мені можливості? А потім... А потім, ну, насамперед, мене образила ваша недовіра. А ще хотілось пересвідчитись, чи витримують ваші почуття перевірку часом. Справжнє ваше кохання чи якась ілюзія? Та я не дозволив би вам помилятися дуже довго. Голос його був занадто ніжний, аби ображатися чи гніватись. Кинувши погляд на листа, я раптом підняв його з-під логи і підсунув через стіл Пуаро. «Читайте, прошу вас». Він мовчки прочитав послання і лагідно подивився на мене. «Що не покоїть вас, Гастінгсе?» Переді мною сидів зовсім інший Пуаро. Я міг говорити будь-що, не побоюючись іронічної реакції. Вона не пише, вона не говорить, ну, Жодного слова про те, чи важу я для неї хоч щось. Пуаро поверну мені листа. «Гадаю, ви помиляєтесь, Гастінгсе. Але де ж тут про це?» – вигукнув я. «Вона каже про це у кожному рядку листа, друже. Але де я знайду її? На конверті немає адреси, лише французька марка. Не хвилюйтесь». Довіртеся татусеві Поаро. Я розшукаю її, як тільки матиму п'ять вільних хвилин. Розповідь Жака Рено «Від усього серця вітаю вас, пане Жак», – сказав Поаро, міцно потискуючи юнакові руку. Молодий Рено зайшов до нас відразу після звільнення – перед тим, як рушити до Мерлінвіля, там на нього чекали Марта і мати. супроводив його Стоунер, поруч з яким Жак виглядав особливо виснаженим і блідим. Сумно усміхнувшись по-аро, він тихо промовив: "Я пішов на всі ці муки, аби врятувати її, та тепер все це не має сенсу. Невже — Ви сподівалися, що дівчина прийме такий дорогий подарунок, як ваше життя, — зауважив Стоунер. Вона повинна була віддати себе до рук правосуддя, як тільки дізналася, що перед вами відкрився шлях на гільйотину. — Повірте мені, ви справді впевнено крокували на шибеницю, — додав Паро. Аби ви й далі поводилися так, метр Гросьє помер би від люті і життя його було б на вашому сумлінні. Метр Гросіє, на мою думку, осел із благородними намірами, сказав Жак. Він страшенно дратував мене. Бачите, я не міг довіритись йому. Але в ім'я всіх святих скажіть, що чекає Беллу? Я на вашому місці, відверто сказав Поро, не страждав би передчасно. Французьке правосуддя виявляє неабияку поблажливість до молодих і прекрасних злочинниць. Розумний і досвідчений адвокат знайде обставини, що пом'якшать провину підсудної і перетворять справу на великий процес. Вам, звичайно, буде неприємно. Мене це не обходить. Розумієте, до деякої міри я справді відчуваю провину за смерть батька, аби не я, і не мої стосунки з Беллою, він і сьогодні був би живий і здоровий. Додайте до цього мою клятину важність, через яку я взяв не своє пальто. Не можу позбутися почуття відповідальності за його смерть. Ця мука, певне, залишиться зі мною на все життя. «Ні-ні, що ви?» – намагався я заспокоїти юнака. «Певна річ». «У мене волосся ворушиться на голові від думки, що Белла вбила батька», – знову заговорив Жак. «Та я ставився до неї злочинно. Коли зустрів Марту, то зрозумів, моє захоплення Беллою було помилкою. Належало б відверто розповісти їй усе. Та я боявся скандалу. Визнаю, що вів себе як боягуз, сподіваючись, що все само по собі уладнається». Фактично я плив за течією, не усвідомлюючи, що доводжу бідолаху довідчою, аби вона дійсно зарізала мене, а вона була певна, що то був я, мені б дісталося по заслузі. Деякий час він мовчав, потім запально почав про інше. Ніяк не можу второпати, навіщо було батькові у такий час розгулювати в білизні і в моєму пальті по подвір'ю. Гадаю, він саме здихався тих двох загадкових іноземців, а мати, напевне, припустилася помилки, говорячи, що вони з'явилися у другій годині. Чи, може, вся ця історія про іноземців вигадана? Сподіваюсь, мати не думала, не могла вірити, що я вбив його. Пуаро заспокоїв юнака. Ні, пане Жак, цього не треба боятися. Що ж до всього іншого... Я внесу ясність цими днями. Історія досить цікава. Та чи не розкажете ви нам у деталях, що насправді трапилось цієї ночі? Розповідь буде вельми коротка. Я повернувся з Шербура, аби побачитися з Мартою перед поїздкою на край світу. Потяг запізнився, і я вирішив пройти до Вілли Маргарет на простець. Через майданчик лягрив гольф. Я майже добрався до місця, коли він замовк, немов подавився чимось. Далі я почув крик. Не дуже голосний він нагадував напад ядухи чи хрипіння. Я зупинився, зляканий, а коли вийшов з-за куща, я побачив могилу, тіло, яке лежало до лілиць і скинджало у спині і її. Белла дивилася на мене, як на привида. На обличчі її застиг жах. Зненацька вона закричала, повернулася і кинулася геть. А далі за спокійливим голосом спитав Пуаро. Не знаю, слово честі, не знаю. Деякий час я стояв приголомшений, поки не зрозумів, що мені краще скоріше забиратися геть. Я тоді й гадки не мав, що мене можуть запідозрити, але я боявся виклику для свідчення проти Белли. Пішки, як вже казав, дістався до Сент-Бове і на таксі поїхав звідти до Шербура. В цю мить у двері постукали. До кімнати зайшов слуга і вручив стонеру телеграму. Той прочитав її і одразу ж підвівся зі стільця. Пані Рено опритомніло. О, Пуаро теж підвівся. Негайно до Мерлінвіля. Усі поспіхом рушили за ним. Стоунер на прохання Жака погодився залишитися і зробити все можливе для Белли Дювін. Пуаро, Жак Рено і я сіли в машину. Їхали щось із сорок хвилин. Коли машина наблизилася до Вілли Маргарет, Жак кинув запитальний погляд на Пуаро. Може, ви підете першим, аби повідомити матір про моє звільнення? Тоді, як ви самі розповісте про це панночці Марті? Ага, закінчив його питання Паро. Що ж, ідіть. Жакові Рено не треба було повторювати це вдруге. Зупинивши машину, він вистрибнив з неї і побіг до парадних дверей. Ми ж рушили до вілли Женев'єв. «Фуаро», – сказав я, – Пам'ятаєте, як ми приїхали сюди і як нас повідомили про смерть пана Рено? О, певна річ, не так вже й багато води спливло. Та скільки подій сталося за цей час? Особливо для вас, мій друже. «Ваша правда», – зітхнув я, – «ви дивитесь на все дещо сентиментально гастінгси. Я мав на увазі зовсім інше. Будемо сподіватися...» До панночки Белли Поставляться поблажливо І кінець кінцем Жак Рено Не зможе побратися З обома дівчатами Мізансцена, Розроблена Жоржем Коно була дійсно Першокласна, але Розв'язка Тут щось не те Дівчина випадково вбиває чоловіка В приступі люті Хіба тут є порядок чи метод? Я все ще сміявся з її специфічної манери Пуаро аналізувати справи, коли Франсуа звідчинила нам двері. Пуаро пояснив, що йому треба негайно побачити пані Рено, і стара повела його нагору. Я ж лишився у вітальні. Та незабаром Пуаро повернувся. Обличчя його було незвичайно похмуре. «О що, Гастінгсе, на нас чекають бурі». «Що ви хочете цим сказати?» – прохопилася у мене. Ніколи в житті не повірив. промовив Пуаро задумливо. Та бід жінки можна завше чекати всього. «О, Жак і Марта Добрей вже прибули», – вигукнув я, глянувши у вікно. Паро кулею вилетів на двір, аби зустріти молоду пару на сходинках. «Не заходьте, краще не треба. Ваша мати...» «Знаю, знаю», – сказав Жак Рино. «Мені треба одразу ж піти...» До неї нагору. Краще не робіть цього. В усякому разі не беріть із собою панночку. Голос, що пролунав на сходах, примусив усіх здригнутися. Вдячна вам за ласкавість, пане Пааро, та я волію відразу ж поставити все на свої місця. Ми були приголомшені. По сходах, спираючись на руку Леоні, спускалася Пані Рено з перев'язаною головою. Мамо! кинувся до неї жак. Бладним жестом вона зупинила його. Я не мати тобі, а ти не син мені. І з цього дня, з цієї хвилини, я зрікаюся тебе. Мамо! закричав у розпачі юнак. В якусь мить вона, здавалося, вагалась, ладно була поступитися, та за мить сказала ще різкіше. На тобі кров батька. Ти несеш моральну відповідальність за його смерть. Ти кинув йому виклик через цю марту добрей. А твоє бридке ставлення до беледю він спричинилося до його смерті. Облиш мій дім. Завтра я вживу необхідних заходів, аби позбавити тебе можливості бодай колись торкнутися хоча б одного пенса з батькових грошей. Побивай собі шлях у житті сам, і хай тобі допомагає дочка найлютішого ворога, твого батька. Поволі вона повернулася нагору. Ми всі були ошелешені. Ніхто не чекав, що такою буде зустріч матері із сину. Жак Рено, знесилений всім, що йому вже довелося перенести, хитнувся і мало не впав. Пуаро я стигли «Підтримати його?» «Для нього це забагато!» «Прошепотів Пуаро Марті!» «Куди можна його віднести?» «Як куди?» «На віллу Маргарет!» «Ми доглядатимемо його разом із матір'ю!» «Мій бідний Жак!» «Ми допомогли хлопцеві дістатися до сусідньої вілли!» «Там він упав на стілець!» Пуаро пальцями його чола і сказав «Лихоманка!» Дається в знаки тривале перевантаження. Покладіть його в ліжко, а ми з Гастінгсом викличемо лікаря. Невдовзі приїхав лікар. Оглянувши хворого, він сказав, що стан його є наслідком нервового напруження. Коли юнак добре не відпочине, а хвилюватиметься, можливе запалення мозку. Лікар порадив, щоб хтось провів ніч біля хворого. Зробивши все, що було в наших силах, ми залишили Жака під наглядом Марти та її матері і чим поспішили до міста, бо обоє вмирали від голоду. У першому ж ресторані замовили смачний обід і взялися за страви. «Треба вирішити, де ми будемо ночувати», сказав зненацька Пуаро, коли ми завершували трапезу. «Знову скористаємося з послуг, Нашого давнього знайомого готелю Мінеральні води» ми без зволікань попростували туди. Нам запропонували дві гарні кімнати з видом на море. Вислухавши адміністратора, паро поставив питання, яке здивувало мене. Пані з Англії вже приїхала? Так, добродію, вона у маленькій вітальні. Ага, і він рушив коридору. Поро! вигукнув я, намагаючись не відставати від нього, ради Бога. Скажіть, хто та пані з Англії? Поаро лагідно усміхнувся мені. Справа в тому, Гастінгсе, що я влаштував ваше весілля. М Моє весілля? Чи ти ба, поро дружньо підштовхнув мене у двері. Мені зовсім не хочеться називати в Мерлінвілі. Прізвище Дювін. І справді, ніхто інший, як попелюшка, підвелася зі стільця. Я кинувся до неї стис, що сили її руку, а решту доказали мої очі. Пуаро тільки відкашлявся. «Діти мої», – сказав він, – «зараз нема часу для милування. На нас чекає робота. Панночко, вам вдалося виконати моє прохання?» Замість відповіді попелюшка витягла з валізки якусь загорнуту у папір річ і мовчки передала Пуаро. Він розгорнув папір, і я здригнувся, побачивши кинджал з авіаційної сталі, який, як я розумів, з її листа дівчина шпурнула у море. Навіть дивно, з яким небажанням жінки завжди знищують речі, що більш за все їх компроментують. Чудово, «Моя дитино, сказав Пуаро, – «я задоволений вами. А тепер ідіть і відпочивайте. У Гастінгса і в мене багато роботи. Ви побачитеся з ним завтра». «Куди ви йдете?» – запитала дівчина, дивлячись на нас широко розплющеними очима. «Про все дізнаєтесь завтра. Куди б ви не пішли, я з вами. Але, панночко, тільки разом». Поро зрозумів, що заперечувати марно, і поступився. У такому разі ходімо, панночко. Але це не буде розвага. За двадцять хвилин ми рушили. На дворі було вже зовсім темно. Поро крокував попереду, простуючи до вілли Женев'єв, Та коли ми підійшли до вілли Маргарит, він зупинився. Хочу впевнитися, що з Жаком Рино усе гаразд. Ходімо зі мною, Гастінгсе, панночці краще залишитися на вулиці. Ми відсунули за щіпку хвіртки і попростували до будинку. Коли наблизилися, я вказав паро на одне з вікон другого поверху, в якому чітко вимальовувався профіль марти Добрей. Ага, сказав паро, я так і думав, що саме в цій кімнаті ми знайдемо Жака Рено. Двері відчинила пані Добрей. Вона пояснила, що стан Жака майже не змінився і запропонувала нам самим переконатися у цьому. Потім провела нагору і показала де спальня. Марта сиділа біля столу, на якому горіла лампа і вишивала. Коли ми зайшли, дівчина приклала палець до рота. Жак Рино спав неспокійним сном. Голова його весь час ковзала по подушці тіло судомно сіпалось, а щоки вкривав нездоровий рум'янець. Лікар сьогодні не прийде? Пошипки спитав Паро. Тільки якщо ми запросимо. Жак спить, і то вже слава Богу. Мати приготувала йому чай з рум'янку. Коли ми виходили з кімнати, дівчина знову сіла до столу і заходилася вишивати. Пані Добри, ласкаво супроводжувала нас до парадних дверей. З того дня, коли мені стала відома історія її життя, я при кожній зустрічі роздивлявся її з неабиякою цікавістю. Зараз вона стояла перед нами, опустивши очі долу. Губи її ледь помітно кривила та ж сама загадкова усмішка, яку я так добре пам'ятав. І раптом я відчув острах перед нею, який... Напевне, находить, коли бачиш у красивих візерунках гнучку-зміюку. Сподіваюся, ми не порушили ваші плани, пані. Чемно промовив Пуаро, коли господиня прочинила двері, аби випустити нас. Що ви, пане, ні в якому разі? Між іншим, Пуаро, не мов тільки зараз, щось пригадав. Чи не був пан Стоунер сьогодні у Мерлінвілі? Навіщо йому треба було задавати таке питання, для мене лишалося цілковитою загадкою. Пані Добрей відповіла спокійно і стримано. «Мені це невідомо. Він не мав розмови із пані Рено?» «Безвідки мені таке може бути відомо, пане?» «Ви маєте рацію», – сказав паро. «Я сподівався, що ви бачили, як він входив до будинку чи залишав його». «На добраніч!» «Чому?» – почав було я за порогом. «Жодних запитань, Гастінгсе. Для них ще буде час». Попелюшка чекала на нас, і ми втрьох поквапилися до вілли Женев'єв. Поаро ще раз подивився на освітлене вікно, в якому виднівся профіль Марти, що схилився над вишиванням. «Що не трапилось, за жаком доглядають», – пробурмотів він. Коли ми наблизилися до вілли, Пуаро зупинився за якимись кущами ліворуч від під'їзної алеї. Звідти, залишаючись непоміченими, ми мали змогу усе добре бачити. На віллі не світився жоден вогник. Безперечно, всі її мешканці спали. Ми були майже під самим вікном спальні пані Рено. Я помітив, що воно прочинене. Очі Пуаро, як мені здавалося, теж були прикуті до нього. «Що ви будете робити?» – прошепотів я. «Спостерігати. Але, принаймні протягом години чи двох, я не сподіваюся на якісь події. Але приглушений крик раптом обірвав його слова. «Рятуйте!» – на другому поверсі, направо. От парадних дверей спалахнуло світло. Крик долину саме звідти. На фіранку впала тінь, яка нагадувала постаті двох людей, що борються. «Сто чортів!» – вигукнув паро. Вона, напевно, змінила кімнату. Він кинувся вперед і несамовито замолотив кулаками в парадні двері. Але вони не відчинялися. Тоді він підбіг до дерева, що росло посеред клумби, і зі спритністю кішки поліз по ньому. Я почав дертися слідом. Скоро мій приятель був на рівні другого поверху і встрибнув у відчинене вікно. Повернувши голову, я побачив, що дульці теж тягнеться до гілки. Обережно кинув я. Радитимеш своїй бабусі, це для мене дитяча забавка. Пуаро пробіг порожньою кімнатою і загупав кулаками у двері. «На замку і на засуві середини!» – закричав він. «Це ж мене час, поки їх виб'єш!» Голос людини, котра все ще кликала на допомогу, з кожною миттю слабшав. в очах паро я побачив розпач. Ми разом налягли на двері. Раптом пролунав спокійний голос попелюшки. «Гадаю, я єдина людина, яка може чимось тут зарадити!» І раніше, ніж я встиг поворухнути пальцем, аби зупинити її, вона стрибнула з підвіконня, як мені здалося, простісіньку в безвість. Підбігши до вікна, я на свій жах побачив, як вона, тримаючись за край даху, ривками пересувається до освітленого вікна. Боже милостивий, вона ж об'ється. Гастінгсе, ви забуваєте, що дульці професійний акробат. Сам господь напоумив її іти разом із нами. Єдине, про що я зараз молюся, щоб вона не запізнилася. Коли дівчина зникла в освітленому вікні, жахливий зойк прорізав ніч, затим долинув чистий і ясний голос попелюшки. Ні, не вирвешся, ти в моїх руках, а вони у мене залізні. Тієї самої миті стара Франсуаз відчинила двері нашої в'язниці. Паро Безцеремонно відштовхнув її і кинувся коридором до дверей, біля яких стояли інші служниці. Вони замкнуті з того боку добродію. Ми почули, як всередині щось важко впало. А за хвилину ключ у дверях повернувся. Вони поволі прочинилися. Бліда попелюшка рукою запросила нас до кімнати. «Як пані Рено?» – запитав паро. «Все гаразд». Аби я запізнилася, хоч на мить. Пані Рено напівлежала в постелі, широко розкритим ротом хапаючи повітря. Ще трохи, і задушила б, ледь прошепотіла вона. Дівчила підняла щось із підлоги і дала паро. Як виявилося, то була згорнута драбина з тоненьких шовкових мотузків. Для того, щоб зникнути, промовив паро, через вікно, поки ми виламували в двері. А де злочинець? Дольці ступила крок у бік і показала рукою. На підлозі лежало тіло, прикрите темною тканиною. Мертвий? Попелюшка опустила голову. Гадаю, що так, вдарилась головою об край каміна. Але хто то? вигукнув я. Вбивця пана Рено. І особа, яка хотіла вбити пані Рено, неспроможний будь-що зрозуміти, я опустився навколішки і підняв край темного плаща. Переді мною лежала мертва Марта Добрей. Кінець історії У мене в голові переплутались усі подальші події тієї ночі. Пуаро, здавалося, не чув моїх численних запитань. Він безупинно закидав Франсуаз, чому та не повідомила його, що пані Рено перебралася до іншої кімнати. Вирішивши привернути його увагу, я поклав йому на плечі руку. Але ж ви повинні були знати, сьогодні вранці ви відвідували її. Деякий час Пуаро не удостоював мене відповіді». Її вкотили до тієї кімнати на канапі з коліщатками, пояснив він. Але добродію. вигукнула Франсуаз, хазяйка перейшла сюди майже відразу після злочину. Спогади ж завдали їй страждань. В такому разі, чому мене не повідомили, гривну паро, по-справжньому розлютившись? Я питаю вас, чому мене не повідомили? Ви недомкувата жінка. «І Лимоні, та ніз не краще. Трійка ідіоток! Аби не ця відважна дівчина, така дурість коштувала б вашій господині життя!» Він раптом замовк, швидко перетнув кімнату, наблизився до попелюшки, котра, схилившись над пані Рено, подавала їй першу допомогу і обійняв. «Не можу сказати, що це було мені дуже до вподоби. Потім рівним голосом наказав мені викликати лікаря». Це доручення дещо розвіяло туман, який стояв у мене в голові. Після лікаря я міг повідомити поліцію. Пора сказав, «Вам нема чого повертатися сюди. У мене не буде жодної хвилини займатися вами. А панночка залишиться тут як доглядальниця. Я був вкрай ображений цим, але, виходячи з кімнати, намагався не втрачати гідності». Виконавши всі доручення, повернувся до готелю, відверто кажучи, я майже нічого не зрозумів. Нічні події здавалися мені фантастичними і неймовірними. Розлючений я кинувся в ліжко і скоро заснув. Коли прокинувся, вже світило сонце, а біля мого ліжка сидів паро, як завжди охайно вбраний і всміхався. Нарешті прокинулись. «Що-що, а спати ви полюбляєте, Гастінгсе?» «Скоро вже одинадцята». Я тяжко зітхнув і приклав руку до голови. «Я, напевно, марив», – сказав я. «Ви знаєте, мені наснилося, що ми знайшли тіло Марти Добрей у кімнаті пані Рено, і що ви оголосили її убивцею пана Рено. Ви не марили? Все те правда?» але ж пана Рено вбила Белла Дювін. Ні, Гастінгсе, вона сказала, що вбила, але зробила це, аби врятувати свого коханого від гір'отини. Що? Пам'ятаєте розповідь Жака Рено? Вони обоє наблизилися до місця злочину одночасно, і кожен мав іншого за злочинця. Дівчина втупилась у нього жахом, а за тим кинулася геть, та коли почула, що Жака дійсно звинувачують у злочині, віддала себе до рук правосуддя, аби врятувати свого коханого від неминучої смерті. Пуаро відкинувся на спинку стільця і склав руки, як він це дуже часто робив, притискуючи одну до другої лише кінчиками пальців. Всі рішення, які приходили на думку, коли я вивчав цю справу, не задовільняли мене, сказав він задумано. Весь час я був не в змозі позбутися відчуття, що ми маємо справу з холоднокровним і заздалегідь підготовленим убивством, що злочинець вирішив скористатись і зробив це вельми розумно і майстерно з плану розробленого паном Рено щоб тим самим збити поліцію зі сліду. Великі злочинці, як я вже говорив вам, нічого ніколи не ускладнюють. Я ствердно кивнув. Так ось. Для підтвердження цієї теорії злочинець повинен був до найдрібніших деталей знати план пана Рено. Це наводило на думку, що пані Рено, але факти не давали підстав запідозрювати її. І тоді я став розмірковувати, кому ці плани ще могли бути відомі. Сама Марта Добрей розповіла нам, що чула сварку пана Рено з волоцюгою. І це давало змогу припустити, що вона могла почути і інші розмови на віллі Женев'єв. Особливо, якщо пан і пані Рено були настільки необачні, що обговорювали свої плани, сидячи на лапочці». Пам'ятаєте, ви самі чули розмову Марти і Жака Рено саме з того місця. Але які мотиви могли бути у Марти для вбивства пана Рено? – спитав я. Які мотиви? Гроші. Рено ж був мультимільйонер. І в разі його смерті, принаймні так вона і Жак гадали, половина його багатства перейшла б до сина. Давайте глянемо на всі обставини очима Марти Добрей. Вона випадково чує розмову Рено з дружиною. До того часу він був непоганим джерелом доходу для родини Добрей. Але тепер він хоче вислизнути із пастки. Спочатку вона, мабуть, збиралася перешкодити цій втечі. Та потім з'явився сміливий план, що цілком підходить, для доньки Жанни Берольді. Пан Рено не схитний, він не допускає, аби Жак одружився із нею. Така перспектива зовсім не влаштовувала панночку Марту. Сказати правду, я не певен, чи вона і кохала Жака. Такі як Барольді, вміють удавати безтямно закоханих, але насправді... Мені також здається, що вона була не дуже певна своєї влади над почуттям юнака. Марта, звичайно, засліпила Жака, та коли б він опинився далеко неї, невідомо, як довго він тримав би її образ у своєму серці. От якби не стало пана Рено, а Жак дістав би в спадщину половину батькових мільйонів, вона б негайно ж справила весілля і одержала б справжнє багатство, а не якісь там тисячі франків, що до тих пір шантажем вони витягали з пана Рено. До того ж сам Рено планує всі обставини власної смерті. Марті лишається тільки з'явитися в слушну мить і перетворити фарс на зловісну реальність. І тут треба згадати про другий момент, який Безпомилково привів мене до думки, що вчинила все те Марта Добрей. Кінжал Жак Рено замовив три сувеніри. Один віддав матері, другий подарував белій дювін. Хіба неймовірно, що третій він презентував Марті Добрей? Отже, проти Марти Добрей було чотири вагомі докази. По-перше, Марта Добрей могла підслухати, як подружжя Рено обмірковувала плани смерті глави дому. По-друге, вона безпосередньо зацікавлена вкоротити панові Рено віку. По-третє, Марта була дочкою недоброї слави пані Барольді, котра, на мою думку, не тільки несла моральну відповідальність за смерть свого чоловіка, але фактично вбила його хоча удару ножем, можливо, завдав і Жорж Коно. І по-четверте, ця особа була єдиною, окрім Жака Рено, у котрої міг бути третій кинжал. Поаро замовк і відкашлявся. Певна річ, коли я дізнався про існування Белли Дювін, то зрозумів, що вбивцею могла бути і вона. Але таке рішення не приваблювало мене, бо як я вже казав Гастінгсе, фахівцю моєї кваліфікації хочеться зустрітися із супротивником відповідного класу. Однак злочини треба сприймати такими, якими вони насправді є. Здавалося малоймовірним, що Белла Дювін всюди носила з собою подарунок Жака, ніж для розрізання паперу. На певна річ не виключена, що думка помститися Жаку не залишала її. Коли вона з'явилася у Мерлінвіллі і зізналась у вбивстві, здавалося все ясно і справі кінець. Проте я був незадоволений, люби мій дружи. Я, Еркюль Паро, був незадоволений. Знову, причіпливо, з самого початку проаналізував я всю справу. І ще раз дійшов того ж самого висновку. Белла Дювін була непричетна до злочину. Єдина особа, котра могла вбити пана Рено, це Марта Добрей. Та я не мав жодного доказу проти неї. І тоді ви показали мені листа від панночки Дульці. Я зрозумів, що з'явилася щаслива нагода встановити істину. Дульці вкрала кинжал, яким було б чинено вбивство і кинула його в море, оскільки, як вона гадала, та зброя належала її сестрі. Та якщо то був кинжал не її сестри, а той, що Жак Рено презентував Марті Добрий, тоді його подарунок Беллі Дювін повинен бути десь серед її речей. Я нічого не сказав вам Гастінгса, але розшукав панночку Дульці, розповів їй стільки, скільки вважав необхідним, і дав завдання понишпорити серед речей сестри. Уявіть собі мою радість, коли вона з'явилась тут і привезла з собою дорогоцінний сувенір. Тим часом я вжив заходів, аби примусити Марту Добрей виказати себе. За моєю порадою пані Рено зрікається сина, виганяє його з дому і оголошує свій намір наступного дня скласти заповіт, згідно з яким він ніколи не одержить анічогісенько із батькових грошей. То був відчайдушний, але необхідний крок. І пані Рено цілком усвідомлювала ризик, на який шла. На нещастя, їй теж не спало на думку попередити мене, що спить вона в іншій кімнаті. А події розгорталися так, як я й сподівався. Марта Добрей зробила останню спробу заволодіти мільйонами Рено. І зазнала краху. Чого ніяк не можу зрозуміти – Сказав я, так це того, який вдалося потрапити до будинку непоміченою. Ми ж весь час не зводили з нього очей. Це якесь диво. Ми залишили її на віллі Маргарит, просто звідти прийшли сюди, а вона все ж таки випередила нас. У тому, що і справа, що її вже не було на віллі Маргарит, коли ми пішли звідти. Вона вислизнула з будинку через задні двері, поки ми розмовляли з її матір'ю у холлі. І тут, як кажуть американці, вона обскакала Еркюля-Пуаро. А тінь на фіранці, ми ж бачили її, коли вийшли на дорогу. Тут все дуже просто. До тієї миті, коли ми подивилися на вікно, у пані Добрей було досить часу, аби піднятися на другий поверх і зайняти її місце. «Пані Добрей?» Так, одна вже в літах, а друга молода. Одна темномолоса, а друга блондинка. Та коли їхні профілі проєктуються на фіранці, вони дуже схожі. Навіть я, тричі недомок, нічого не запідозрив. Гадав, що у мене ще досить часу, що вона намагатиметься проникнути на віллу пізніше. Її мета було вбити пані Рену. Так... Тоді все багатство перейшло б до її сина. Але вбивство повинно було виглядати самогубством, друже. На підлозі поруч із тілом Марти я знайшов хігієнічну подушечку і пляшечку з хлороформом та шприц зі смертельною дозою морфію. Розумієте, спочатку хлороформ, потім, коли жертва знепритомніє, укол голки до ранку, запах Хлороформу повністю вивітріться, а шприць лежатиме там, де він випав із рук пані Рено. Що б сказав на це блискучий пан Оте? Бідолашна жінка, хіба я не говорив вам, після всіх страждань вона не витримала потрясіння від радості? Хіба я не казав вам, що мене не здивує, якщо вона схитнеться з розуму? І, взагалі, це одна з найтрагічніших справ це справа Рено? Проте, Гастінгсе, не все йшло так, як запланувала панночка Марта. По-перше, пані Рено не спала і чекала на неї. Починається боротьба. Але пані Рено все ще надто слабка. А для Марти Добрей це остання можливість. Вона відмовляється від плану надати своєму злочину вигляду самогубства. Якщо їй вдасться своїми молодими руками примусити пані Рено замовкнути назавжди вибратися з кімнати за допомогою драбини з шопкових мотузок, поки ми намагатимемось виламати двері іншої кімнати і повернутися до вілли Маргарет, раніше, ніж туди прийдемо ми, буде дуже важко звинуватити її у чомусь. Та плани її розладнює неркюль Поаро, а маленька акробатка, з її сильними, наче сталевими руками. Я обміркував усе, що він розповів. Коли ви вперше запідозрили Марту Добрей-Пуаро, тоді, коли вона сказала, що підслухала сварку пана Рено з волоцюгою у саду, Поаро усміхнувся. Друже мій, пам'ятаєте, як ми в'їжджали у Мерлінвіль? і дівчину-красуню, котра стояла біля хвіртки. Ви спитали мене, чи не примітив я молоду богиню? Я відповів, що побачив лише дівчину з занепокоєними очима. Відтоді я завжди думав про Марту Добрей, дівчина з занепокоєними очима. Чого було їй страхатися? Вона ще не знала про приїзд Жака Рено до Мерлінвіля і не могла боятися, що його арешт розладнає всі їхні плани. Між іншим, похопився я, як почуває себе Жак Рено. Значно краще. Він і досі на Віллі Маргарет, та пані Добрей зникла. Поліція розшукує її. Гадаєте, вона діяла разом із дочкою? Ми ніколи про це не дізнаємось. Пані Добрей – жінка, котра вміє охороняти свої таємниці і я майже певен, що поліція ніколи не знайде її. Жаку Рено вже розповіли? Ще ні. Для нього це буде страшний удар. Цілком природно і однак. Гастінгсе, знаєте, я дуже сумніваюсь. Чи був він по-справжньому закоханий? Дотепер ми ставилися до Белли Дювін, як до спокусниці молодого Рено а Марту Добрей вважали дівчиною, яку він по-справжньому кохає. Та гадаю, ми будемо ближчими до істини, помінявши місцями дівчат. Марта Добрей була справжня красуня. Вона вирішила оборожити Жака і добилася свого. Та не забувайте його небажання поривати з другою дівчиною. І того, що він готовий був піти на гір'отину – аби не вплутати її у цю справу. У мене є надія, що, дізнавшись про всю правду, він жахнеться. І те, що помилково приймав за кохання, розвіється, як туман. А як жиро? У нього, кажуть, стався нервовий припадок. Той здоровань змушений був повернутися до Парижа. Ми обоє розсміялися. Пуаро виявився справжнім пророком. Коли згодом лікар визнав Жака Рено досить дужим, аби вислухати правду, сам Пуаро розповів йому усе. Удар був дійсно нечуваний. Проте Жак зніс його краще, ніж я думав. Відданість матері допомогла йому пережити всі ті нелегкі дні. Мати і син тепер не розлучалися на жодну мить. Та Жака чекало ще одне зізнання. Пуаро розповів пані Рено, що йому відома її велика таємниця, і висловив думку, що Жак не повинен лишатися в невіданні щодо минулого батька. Приховувати правду ніколи не корисно, пані. Наберіться мужності і розкажіть йому все. Пані Рено погодилися на це з важким серцем, і її син дізнався, що батько, якого він любив, насправді ховався від справедливої розплати. Пуаро відразу ж відповів на запитання юнака, яке той поставив нетвердим голосом. — Заспокойтесь, пане Жак, ніхто нічого не знає. І, як мені здається, я не повинен Утаємничувати поліцію, весь час розслідуючи справу, я працював не для них, а для вашого батька. Справедливість нарешті покарала його, та нема потреби, аби хтось дізнався, що він і Жорж Коно – одна і та ж особа. Якось в нашій лондонській обителі я помітив на каміні чудову скульптуру, «Породистої англійської гончої». «Так-так, ви вгадали», – помітивши мій запитальний погляд, – сказав Пуаро. «Я одержав свої п'ятсот франків. Правда ж, казковий собака? Я назвав його Жіро». За кілька днів до нас завітав Жак Рено. На обличчі його був вираз непохитної рішучості. «Пане Пуаро, я прийшов попрощатися з вами». Просто від вас я вирушаю у порт, а звідти – до Південної Америки. В багатьох країнах того континенту вкладені батькові гроші. І саме там я збираюся почати нове життя. Ви їдете сам? Зі мною мати. І Стоунер, який тепер буде виконувати обов'язки мого секретаря. І більше ніхто. Жак Зашарівся. Ви маєте на увазі... Дівчину, яка без тями кохає вас. Як я міг навіть просити її, пробурмотів юнак, після всього, що було, хіба я маю право хоча б наблизитися до неї. Жінки володіють дивовижним талантом. В ім'я любові багато що забувати. Так, але, але я був таким дурнем. Всі ми потрапили в кепське становище, філософськи зауважив Пуару. Обличчя Жака ще більше закам'яніло. Є ще одна причина. Я син свого батька. Чи богодиться хтось побратися зі мною, знаючи це? Ви кажете, що син свого батька? А от я знаю жінку, здатну на велике кохання, на вищу самопожертву. Юнах? Підвів очі. Мою матір? Так, і ви син своєї матері, так само, як і свого батька. Тому ідіть до панночки Белли, розкажіть їй все, нічого не проховуйте, і ви побачите, як вона вам відповість. Жак подивився на нас розгублено. Ідіть до неї, але вже не як юнак, а як чоловік, котрого Потерла вже лиха доля, але котрий сподівається почати нове життя. Попросіть її розділити його разом. Ви ще не усвідомлюєте цього, та кохання ваше пройшло випробування і витримало його. Кожний із нас віддав би своє життя за іншого, а це найголовніше. А як склалася доля капітана Артура Гастінгса? Кажуть, він разом із подружжям Рено оселився на ранчо по той бік океану. Та мені б хотілося закінчити цю історію описом одного ранку на віллі Женев'єв. «Я не можу називати вас Беллою», – сказав я, – «бо це не ваше ім'я, а дульці здається дивним і чужим. Отже, лишається Попелюшка. Пам'ятаєте Попелюшка?» Одружується з принцом. «Я не принц, та...» Вона перебила мене. Певна, що попелюшка попередила його. Бачите, вона не могла обіцяти перетворитися на принцесу. Вона ж була тільки маленькою посудницею. «Зараз черга принца», – перебив я. «Вам відомо, що він відповів на це попередження?» «Ні, а що?» Він сказав «під три чурти».